Траплялися і великі сцени, як правило, за кордоном. Напрацювалось дев'ять програм на всі випадки життя. При необхідності природного відчайдушно імпровізували. Сам Олег Козаченко був прикладом колізії долі. Колись він служив прапорщиком в одному льотному полку з Усольцевим і Кирилком. Але військова служба приваблювала недовго. Звільнившись, Олег Козаченко вразив усіх, і він став священником. Трапилося це на самому початку перебудови, коли свіже повітря змін забило через край. Але в храмі Успіння Божої Матері новоявлений протидеякон прослужив недовго – років із чотири. Потім доля підкинула не менш екзотичний фортель. Олег Козаченко подався в циркачі – клоуном ексцентриком. Сам артист це пояснював так. Ну що тут дивного? Служитель храму і клоун – це спорідні покликання. Обоє несуть душевне зцілення, надію, радість. І от чергова вистава в його безшабашній кар'єрі почалася. Небідний народ сидів за столиками, прогощався усілякою смакотою і ласував видовищем. Серед глядачів був також огрядний чоловічок з вусиками аля Чарлі Чаплін, завідувач хімчисткою. Бернацький прийшов зі своєю восьмирічною дочкою Марійкою, такою ж реготухою, як і татус. Видовище тим часом було високого європейського рівня. З захоплюючою інтригою розігрувалось піратське дійство, використовувалась купа технічних див, фокусів і тварин, собаки, змії і крокодили. Уклонські жарти організатори наприкінці програми важкому писали пару повітряних гімнастів і молодого красивого співака. Цигана з вигляду, котрий частенько фальшивив, але страшенно задоволена дітвора самобутньо раділа, і батьки від них не відставали. Однак вистава практично вже у фіналі ледь не закінчилася трагедією. Перед тим, як клоуни мали вийти на фінальну хохмуре репризу, повітряний гімнаст, одягнений у запаморочливий блискучий костюм син бада-морехотця, не піймав свою напарницю фею, і та, незважаючи на підстраховочний трос, у непристосованому залі напоролись на гостру конструкцію. Світлотехнік, звичайно, вирубав частину світла. Через кілька хвилин Шпрехталмейстер із осяйною посмішкою голосив «Все обійшлось добре. Наше супершоу завершується з благополучною інтригою». Але вірус тривоги розпорошився, і вистава закінчилася зовсім не на тій ноті, на яку розраховував арт-шок. Віктор Сольцев і Олексій Карилко відправили свої сімейства на таксі додому, а самі несподівано вирішили залишитися. Річ в тім, що в арт-шоку через дві години ще мало бути нічне шоу зовсім для іншої публіки. У гримерці відпочивали Олег Козаченко і його друзі-колеги Сергій Нікольський і Петро Романенко. «Ну що, справді обійшлося?» – насамперед поцікавився Віктор Усольцев. «Та де там?» – махнув рукою опечалений Олег Козаченко. Зоя зламала хребет і ногу, швидка відвезла. «Халепа яка, а що напарник?» «А напарник – це чоловік її. Не зразу втягнув, що скоїлось, а коли нарешті збагнув, тоді заплакав». «Про що це ти?» Та ж він під дозою виявився, сволота така». «Повітряний гімнаст і наркоман?» – вразився Олексій Кирилко. «Підчепив цю пошесть. Зоя з ним навіть скандали з цього приводу робила». Він дав слово, начебто попустило. Аж ні, от чомусь все скінчилось. І запитав його, навіщо ти вколовся? А він промовив, для куражу. Смертельний кураз вийшов, втопилась. Втрутився в розмову клон Сергій Нікольський. Циркове мистецтво і наркотики – речі несумісні. Дай Боже, щоб Зоя вижила. А кар'єрі кінець. Ну і пироги з кошенятами, зітхнув Олексій Кирилко. Річ в тім, що ці пороги з кошенятами зараз ходять по нічних клубах, у не дують, посміхаються і навіть грегочуть, начебто нічого не сталося. Тобто, є у нас такий собі Рома Чумаченко. Та ви бачили його, циган співак. Олег Козаченко стишив голос. Він такий співак, як я, соліст балету. Найсправжнісінький наркоторговець. Та про це тут майже всі знають. Це він підсадив на голку повітряного гімнаста Миколу. Як же так? Став тертист короні Віктору Сольця. Усі знають, а він сіє заразу і вільно ходить. Могутних заступників має. Доволі обережний. У тому розумінні, що ніхто з ментів його за руку не хапав. І головне, тут є де розмахнутись. Сюди молодь хмарою суне. Клієнтів море. «Настрій відповідний. Підкочу і пропоную закріпити кайф. У роми це виходить без особливого напрягу. Приголомшливі речі ви розповідаєте». «Та які ж це приголомшливі речі?» – знав плечима рудий клоун Сергій Нікольський. «Подібне відбувається в будь-якому нічному клубі казино. Наркоти – такий асортимент, що чортного зламає». Насправді, чорт здати не тільки ногу зламати, але й хребет, сумну кинул у сольця. Зависла тиша. Олексій Кирилко підійшов до гримувального столу, почав роздивляти свигадливі причандали. Потім, тихо обмінявшись декількома фразами з у сольцем, звернувся до Олега Козаченка. – Друже, у нас до тебе прохання. Посидж дещо з вашого арсеналу. Загремуй так, щоб ми на себе не були схожі, але так, щоб з нас не сміялися, а зовсім навпаки. В якому розумінні, навпаки? Про що взагалі мова? Нам треба зараз змінити зовнішність, щоб ніхто не впізнав. Ми хочемо поштовхати серед народу в нічному клубі, ну розумієш? Олегові Козаченку вдаватися особливо в деталі часу не було. Але дещо він змитикував. Хвилин за сорок він до невпізнання змінив зовнішність у Сольцева і Кирилка. За допомогою вусів, перук і гриму. Більш того, друзі помінялися з артшоківцями, піджаками, природно – Неконцертними. концертними. У 22.00 почалося нічне шоу. Елегантний співом циган Роман Чомаченко, відспівавши в солянці чотири пісні і добряче прошуршавши в коридорах нічного клубу, о п'ятій годині ранку відбув на своєму БМВ додому. До нього в сутінках непомітно прилаштувалась Лада Десятка, позичена все в того ж Олега Козаченка.